És dimarts 7 de juliol i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us portarem les paraules de la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, que ahir al Fard de Sant Sebastià va presentar la línia de subvencions per al sector marítim recreatiu. Ja tenim el programa definitiu de la Festa Major de Palafrugell que tindrà lloc del 16 al 20 de juliol. El gran gruix d'activitats, com us vam avançar en aquesta sintonia, tindran lloc els emmellers. Avui la informació comarcal ens portarà primer de tot a Montràs i és que el Consell Comarcal del Baix Empordà ha impulsat un nou club de feina, ho comentarem amb el conseller de Turisme, Xavier Dilmer. Tindrem una altra informació de caràcter comarcal, en aquest cas més breu, i és que els Mossos d'Esquadra busquen els lladres que aquesta matinada han rebentat un caixer amb explosius a Sant Antoni de Calonge. I tancarem aquest informatiu d'avui dimarts posant-nos en contacte amb el Museu del Suruc en avui, una setmana farcida d'activitats per a totes les edats. Comencem aquest informatiu d'avui dimarts, 7 de juliol, i ho farem posant la mirada en la visita que va fer ahir al Fard de Sant Sebastià de Llafranc la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Teresa Jordà en aquesta visita va anunciar que la Generalitat obrirà una línia de subvencions adreçada als centres d'activitats marítimes recreatives. Seran un total de 750.000 euros d'ajudes per al sector recreatiu marítim que inclou, entre d'altres, el submarinisme, les acadèmies nàutiques o el lloguer d'embarcacions. Aquesta, s'ha de destacar, és la primera vegada que des del Departament d'Agricultura es fa una acció en aquest sentit. Els principals requisits per acollir-se aquestes ajudes és que han d'estar inscrites al Registre Oficial de Centres d'Activitat Marítima de Catalunya. A més, Jordà també destacava que els diners han de compensar les despeses relacionades per la CoVID-19. La consellera apuntava que aquesta línia de subvencions forma part d'una estratègia marítima de Catalunya. Per un sector clau per nosaltres molt clau que és el sector eh, nàutico recreatiu, eh? tot el que fa referència eh, a aquests centres eh, d'activitats eh, marítimes, eh? centres d'immersió, centres nàutics, eh, acadèmies nàutiques, etc etc. Eh? Tot aquest sector que vosal és important. Eh? No, no és només un pla de xoc eh, fruit de, de la pandèmia i del que està patint el sector turístic també i el sector, òbviament, eh, del que avui en fem referència, sinó que tot plegat ja és una estratègia que com a Departament i sobretot des de la Direcció General de Pesca i e Fers Marítims ja estem treballant fa molt temps dins del marc de l'estratègia marítima de Catalunya, que té aquest horitzó fins a l'any 2030 i una, un dels seus eixos principals és l'economia blava i dins l'economia blava s'hi engloba tot el que fa referència a, a Lliure. En aquest sentit, Jordà admetia que aquesta era una assignatura pendent que tenia el Departament. D'altra banda, més enllà allà dels 750.000 euros en ajudes per al sector recreatiu marítim, la consellera també destacava altres aspectes rellevants, com per exemple posava la mirada en el fet de donar a conèixer aquest sector. 150.000 euros i amb, amb altres línies eh, d'actuació, una que pot semblar poc important, que per nosaltres és importantíssima i és definitiva, que és justament posar noms i cognoms en aquest sector que per nosaltres és importantíssim. Eh? Explicar que existeix i explicar el món, i quan dic el món em refereixo al nostre país per una extensió que faci falta, amb la veu ben clara i diàfana, el que representa aquest sector, què aporta en tots els sentits, no només a nivell de PIB, per entendre', sinó el que ens aporta com a societat. En aquesta línia, per potenciar aquest tipus d'activitats, també es va aprofitar aquesta visita per presentar un espot publicitari que es podrà veure des d'avui mateix a les xarxes socials. I promocionar los moltíssim, eh? també aprofito per dir que avui hem presentat eh, doncs un, un petit sketch promocional que sortirà als digitals i a les xarxes socials aquesta primera quinzena de juliol bueno, doncs per estimular i explicar a la ciutadania eh, què es fan, quines són aquestes activitats eh, nàutico-recreatives i la importància del sector i també per sacsejar i perquè tots aquest estiu siguem capaços de fer paddle surf, de fer kayak, de fer immersió, de fer el faci falta, però també que el sector segueixi batalant. Teresa Jordà apuntava també en aquesta visita que aquesta línia de subvencions s'hi podran acollir un 350 operadors. A més, refermava la idea que, malgrat que les ajudes arriben en un moment delicat per al sector, van més enllà de fer front a les afectacions del covid ha tancat qualsevol opció, no? sobretot durant aquests mesos, de Setmana Santa i les setmanes després. Ara veurem l'estiu que amb totes les precaucions possibles, de fet també eh, els ajudem amb una guia pràctica perquè desenvolupi la seva activitat amb la màxima garantia i seguretat al sector, però en qualsevol cas doncs calia també una empenta en aquest sentit per, per ajudar-los a passar aquest sotrac com no pot ser d'altra manera. Però, repeteixo, eh? volem anar molt més enllà. Eh? Avui aquesta posada de llarg, i dic posada de llarg no tant perquè... Aquest perquè t'ajuta 750.000 euros que no havia tingut mai el sector, que és la primera vegada que es fa, sinó bàsicament perquè avui és un, el primer dia de la resta de la vida del sector eh, marítim o recreatiu. Però en qualsevol cas eh, volem ser-hi, eh, estem concernits que, que juguen un rol importantíssim dins, repeteixo, l'economia blava i aquest mar de l'estratègia marítima, i avui és el que hem, hem volgut explicar, acompanyada, òbviament, acompanyats del, del sector. Per últim, tot i admetre que la nul·la activitat de per Setmana Santa i el retard de l'inici de la campanya d'estiu ha tingut un impacte econòmic molt gran en el sector recreatiu marítim, no van donar les xifres exactes del cas oposat pel sector. Podeu recuperar aquesta informació a través de la nostra pàgina web a Radiopalafrugell.cat. Seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts i anem a explicar-vos el programa Integrat d'activitats per a la festa major que tindrà lloc el proper, la propera setmana, recordem, del dia 16 de juliol fins al 20 del mateix mes. A partir doncs, de dijous que ve i fins al dilluns 20, Palafrugell tornarà a viure la seva festa tradicional de la Festa Major i oferrem un programa marcat per l'adaptació a les mesures de seguretat de la Covid-19 amb l'objectiu d'arribar a tot tipus de públic oferint un ventall d'activitat destinades a totes les edats. Així doncs, des de les àrees de cultura i joventut, com us explicàvem la setmana passada, han dissenyat un programa conjunt que compta amb una gran quantitat d'activitats on, com ja és habitual, la música, l'oci i la cultura són els principals protagonistes i ho fa pensant en un primer terme en la seguretat del públic. Enguany, el cartell de la Festa Major us hem d'explicar que ha estat dissenyat per Pau Bruguera i destaca pels colors molt vius i amb una tipologia de lletra molt gran i clara, amb l'objectiu de mantenir l'esperit de la Festa Major malgrat les restriccions i els canvis oferts obligats per les circumstàncies que es viuen actualment amb la Covid-19. Un any més, l'àrea de cultura aposta per les orquestres i els seus tradicionals concerts. Així, l'Orquestra Costa Brava, el diumenge 19 de juliol, a les 6 de la tarda i La Meravella el dilluns 20 també a les 6 de la tarda seran les encarregades d'oferir els concerts de festa major que enguany canvien l'escenari del Teatre Municipal pels dels ametllers com us avançàvem la setmana passada i ens explicava en aquesta mateixa sintonia Gerard Bruies, cap de l'àrea de cultura. Tornem als ametllers perquè els ametllers ens permet la perimetració de, de l'espai i ens permet que hi hagi una, una entrada i una sortida molt clara i a més a més ens permet que qui no tingui entrada preassignada no pot entrar. Mm -hmm. eh, havíem, havíem valorat diversos espais de la població, però la veritat pocs ens permetien de, de, del fet de que no les, el, el passant, el, el vianant, no, no es pugui quedar dret. Això és el, això és el, el que ens determina sobretot el, el decret de la nova normalitat de la represa i, i, i els que marcant fins ara. Aquest és el, el més important. Un altre dels fets que també apuntava Gerard Pruller és que aquests dos concerts i també la resta d'activitats que a continuació repasarem seran amb entrada gratuïta, però caldrà fer reserva prèvia a causa de l'aforament limitat. La festa major, com us explicàvem, s'iniciarà el dijous dia 16 amb un espectacle infantil organitzat per la xarxa que tindrà lloc a les 7 de la tarda també als espais dels emmellers. L'espectacle de circ Filibusters de la companyia Mortelo en Manzani comptarà amb aforament limitat i, com dèiem, l'entrada serà gratuïta amb inscripció prèvia a l'Àrea de Cultura trucant al telèfon 972-61172. Destinat a públic jove, l'Àrea de Cultura iniciarà la seva programació el divendres 17 de juliol a les 11 de la nit, els emmellers amb una nit jove que comptarà amb l'espectacle Peyu, l'home orquestra. L'aforament també serà limitat, l'entrada gratuïta, prèvia inscripció obligatòria, en aquest cas, trucant al telèfon de Can Genís, que és el 972-6131-04. L'endemà, el 18 de juliol, també els emmellers i també a les 11 de la nit, serà el torn de la música amb l'Anna Saez i Su, al igual que l'espectacle anterior, doncs L'aforament serà limitat i també haureu de reservar la vostra inscripció per a poder assistir a aquest esdeveniment. Finalment, el diumenge 19 de juliol, a dos quarts de vuit del vespre, aquest cop al Pati de Can Genís, els cantants Ces Freixes i Masoni oferiran un concert i, com deien, per tal d'accedir-hi, com la resta d'activitats, caldrà la, inscri la inscripció prèvia trucant al telèfon recordeu, 972 6131 D'altra banda, doncs també serà obligatòria la mascareta per accedir a l'espai on es realitzaran les activitats i caldrà seguir les indicacions del personal de l'organització. L'obertura de portes per a totes les activitats serà una hora abans i l'assignació de les localitats anirà a càrrec de l'organització, no es podran canviar els seients assignats i no hi haurà servei de bar. D'altra banda, també volem posar la mirada sobre un acte que també té lloc durant la festa major de Palafrugell, i en aquest cas és l'entrega de diplomes al mèrit ciutadà, l'acte que serà tancat al públic per tal de controlar l'aforament. En aquesta ocasió tindrà lloc a les 6 de la tarda, el proper dilluns 20 de juliol, i es podrà veure en streaming a través del web Palafrugell, els diplomes, com us avançàvem fa un parell de setmanes, es lliuraran a Fèlix Pérez, Rita Ferrer, Maria i Quim Caselles de l'hotel Casamar i a l'establiment Calclic. El mateix acte s'informarà de l'acte d'homenatge que es farà en les properes setmanes a tota la gent que ha estat a primera línia en la lluita contra la Covid-19 a la vila. Així doncs, teniu aquesta programació per tots aquests actes de festa major, amb aquestes activitats, uns actes doncs, que en els quals no hi haurà les eh, habituals sardanes a plaça nova que com ens explicava Gerard Pruies la impossibilitat de controlar l'aforament i també doncs de que es mantinguin les distàncies de seguretat va fer prendre aquesta decisió de que aquest any no hi hagi sardanes uh, per exemple les sardanes, les sardanes uh, finalment hem decidit no fer-les per, per la dificultat que comportava fer-ho uh... És molt dificultós, primer, per guardar la distància, uh, sí que es podria ballar, però haurien de ser grups que cavallin sempre i això com pots determinar-ho, com, com, com pots, determinar com pots uh, comprovar-ho. No? Per tant, aquesta dificultat afegida doncs, va fer prendre aquesta decisió, com us dèiem, i per tant no hi haurà sardanes a plaça nova, com és habitual, durant la festa major i tampoc durant l'ofici solemne, que tindrà lloc, com dèiem, el dilluns 20 de, de juliol, amb aquest ofici a Santa Margarita, i també amb aquest record a les persones que han perdut la vida a causa de la Covid-19. trobareu tota aquesta informació també a la nostra pàgina web, a l'apartat de notícies, teniu l'entrevista amb Gerard Pruies i repassem també tots aquests actes de la festa major, amb aquests concerts doncs, de, de nit jove que substitueixen les barraques i també amb aquestes activitats infantils i també aquestes orquestres per a un públic ja més adult. Continuem en aquest informatiu d'avui dimarts 7 de juliol i ho fem a continuació per explicar la informació comarcal destacada de les darreres hores. D'una banda, ens portarà a explicar una, no una novetat que hi ha a Montràs des d'aquest passat divendres. I nosaltres, doncs, malgrat que ho pogut veure ja a la nostra pàgina web, us els detalls i us oferirem l'entrevista a continuació amb el conseller de Turisme del Consell Comarcal del Baix Empordà. Tenim a l'altre costat de la línia telefònica el senyor Xavier Dilmer. Bon dia. Bon dia. Doncs eh, volíem comentar amb vostè aquesta notícia, aquesta nova creació d'aquest club de feina a Montràs, un, un nou espai per intentar afavorir la inserció laboral en un moment doncs, que, que, que es necessita, no?, també, aquest, aquests espais? Sí, malauradament, en aquests moments, és un servei bàsic. Vull dir, molts ajuntaments, els que tenen conveni amb nosaltres, han ampliat aquest conveni, i d'altres, com el cas de Montràs, s'han doncs, afegit a un servei que, diguem-ne, és en aquests moments essencial per poder, doncs, gestionar tota aquesta borsa de gent, diguem-ne, que ha quedat sense feina, molta gent de la qual, diguem-ne, no està acostumada, diguem-ne, a caure en, aquest, en aquests... Eh, diguem-ne, no, no, no estan acostumats, diguem-ne, a quedar sense feina, estan acostumats diguem, a treballar de forma, de forma regular no? uh -huh. com, com, uh, o quina és la dinàmica que s'ofereix en aquest club social o en aquest club social en, club, en aquest club de feina que també n'hi ha altres, uh, en altres punts de la comarca bé, el primer que s'ofereix és una atenció individualitzada no? cada persona es fa un seguiment d'aquesta persona, es mira quines són les seves possibilitats diguem, uh, laborals se'ls orienta i se'ls assessora de cares de la disponibilitat d'oferta que hi ha també eh, a la comarca. O sigui, es treballen en dues bandes, no? però nosaltres tenim tota una sèrie de serveis adreçats a les persones que necessiten feina i tenim un altre servei que és eh, la borsa d'empreses de, de, de, que ofereixen feina. No? I llavors el que intentem és buscar doncs, el perfil més adequat a cada, a cada plaça. Malauradament, en aquest moments, ens no està claríssim doncs, que hi ha molta més demanda d'ocupació que no pas oferta no? I, bueno, en aquest sentit, doncs, qui es va gestionant, també s'ofereix una formació continuada, que també és importantíssim que la gent que en aquest moments es troba sense feina, donc pugui continuar, deguem millorant el que, el que és la seva, la seva formació, per no quedar deguem entre cometes oxidats. I lav això tot un ventall, doncs, el fet de queè et anar precisament en aquest cas a Montràs o a Pals Ullà o Playa d'Aro no, no, no, en cada cas doncs facilita molt doncs aquesta persona doncs eh, tingui aquesta atenció més individualitzada i més personalitzada Un uh -huh. podria pensar que aquest tipus de servei doncs eh, el Consell eh, el dona no?, en, en municipis de, més petits com podien ser això Montràs o, o, o Ullà però també hi ha altres poblacions com Castell, Plaia d'Aro o la Bisbal o Torruella, no? per tant eh, és, és complementari no?, amb, amb les gestió que pugui fer cada ajuntament eh, també doncs, en aquest sentit, no? en aquesta línia d'intentar doncs, incentivar també la inserció laboral de, de, dels seus vilatans. Eh, sí, sí, és, és evident. O sigui, nosaltres tenim convenis, precisament, amb aquests ajuntaments. Eh, la veritat és que la majoria són ajuntaments grans, precisament. També és un tema, evidentment, com més gran és l'ajuntament, malauradament les necessitats acostumen també a ser més grans, i llavors el que fem és això, coordinar, diguem-ne, les polítiques locals, diguem-ne, les polítiques comarcals, tenim una oferta comarcal, i llavors el que fem és, diguem-ne, traslladar-la, doncs, a, a, a, a aquests, en aquests llocs de la feina i en aquest servei que donem d'ocupació, que té diferents fronts, perquè tenim, doncs, a, a programes d'ocupació, doncs, per gent més gran de 55 anys, per gent... En jove vull dir que està molt molt no? uh -huh. llavors com més, com més proximitat hi ha, diguem en el territori,m en, en aquest cas en el demandant de, de feina, doncs millor el servei, és evident uh -huh. Aprofitant que el tenim uh, en línia uh, i com a conseller de promoció econòmica i turisme uh, en aquestes setmanes que sembla que s'està reactivant una miqueta el sector turístic de casa nostra com ho esteu veient com ho esteu valorant també des del Consell Comarcal quin és uh, el feedback que teniu també doncs, de, de, dels establiments i dels negocis de, de la comarca Bé, jo crec que una de les primeres coses que ens hem de, ens hem de felicitar és de l'empenta que tenim a nivell empresarial i laboral en, en la comarca, no? en el sentit de que el, la gent s'ha adaptat a la situació, s'està adaptant, s'està reinventant en alguns casos per poder obrir persianes i oferir doncs, el, el servei. No? En aquest sentit eh, és positiu. Nosaltres estem, en, precisament ara, més que tenim una reunió precisament ara, amb par dos sector turístic de la comarca uh -huh. i estem en contacte permanent, no? Dissab de l'endres passat presentàvem també paral·lelament la, no la feina que podem fer nosaltres, presentàvem un folletó de les Rutes medievals de l'Empordà, no? Que també serveix també per perdonar doncs, aquesta imatge de, de, de normalitat, de de de la gent perquè pugui fer de de de de de i d'intentar, dintre de la situació que tenim, que no és fàcil ni ens hi podem relaxar, perquè ja veiem, doncs, malauradament, no sap el que passa, sí uh -huh. que hi ha maneres de poder gaudir de les vacances, del lliure, amb prevenció, amb seny, però de poder-ho fer, no? El que es tracta és que hi hagi l'oferta, que aquesta oferta, diguem, sigui de qualitat i sigui segura, i jo crec que en aquest moment sí que podem, ens podem atrevir a dir que, escolta, que la gent pot sortir, pot anar amb tranquil·litat perquè la immensa majoria de la gent està fent esforços ingents per poder tenir el negoci obert, els treballadors porten les piles posades a tope i jo crec que això és una bona notícia i com a imatge de, de territori és molt i molt positiva. Doncs eh, la veritat és que, que sí, nosaltres estem veient no, en aquestes darreres setmanes, sobretot des de Sant Joan, que comença a haver més moviment, més, doncs, també, més persones que, que venen cap aquí i sobretot no, també moltes d'aquestes campanyes que cada municipi o a nivell doncs, ja de, de, de, de comarques s'estan fent, doncs, també buscant aquest, aquest turisme de proximitat eh, que, que tant s'està parlant en els darrers dies. Sí, ja hem, ens adrecem al que ens adrecem. Nosaltres, inclús com a marca de comarca, com a marca Empordà, Uh, dim pel, pel turisme que hem d'anar, que és el de casa, però dir així és més el, el sud de França si estirem una mica. És una gent que ja ens coneix, però l'ú el cosa que els hem de fer és recordar-s- ls som, explicar el- que poden venir amb seguretat i també recordar- que escolta que tenim espais oberts, que tenim plages magnífiques i àmplies, que tenim una oferta molt important i, com dic, amb seguretat, no?, que és el bàsic i el que està buscant la gent. Llavors, cada ajuntament, diguem-ne, fa la campanya dirigida, doncs, en aquest públic que sap que, que té o que, o que potencialment pot tenir. Nosaltres, des si d'Empordà, fem un paraig més ampli, no?, que engeixem tot el de d'això, però junts, al fi al cap, buscant el mateix i coordinadament, a més, que això és com les administracions ho haurien de treballar sempre, uh -huh. coordinadament, estem fent aquestes campanyes de promoció, que és la nostra, la nostra aportació una mica a que les coses funcionin el millor possible. No? Doncs Moltes gràcies, senyor Xavier Dilme, vicepresident primer i conseller de Promoció Econòmica i Turisme del Consell Comarcal del Baix Empordà per atendre la trucada de, de Ràdio Palau-Frugell. Ens retrobem aviat. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bon dia. Seguim amb informacions relacionades amb l'àmbit comarcal, en aquest cas amb una informació breu que ens aportarà fins a Sant Antoni de Calonja i és que els Mossos d'Esquadra busquen els lladres que han rebentat amb explosius un caixer d'un banc Sabadell en aquesta localitat. De la nostra comarca. El telèfon d'emergències ha rebut l'avís del fets a dos quarts de quatre de la matinada i ràpidament fins al lloc s'hi ha desplaçat els Mossos d'Esquadra amb els especialistes en explosius dels TEDx i membres de l'àrea d'investigació criminal que estan portant el robatori. La gran càrrega de l'explosiu, segons informa el diari de Girona, ha provocat nombrosos desperfectes a l'edifici que està al costat d'un supermercat i en aquest sentit també hi ha nombrosos danys tant a l'interior com a la façana del banc. Malgrat l'intent de robatori, finalment, però, els lladres s'han quedat amb les mans buides perquè no han pogut aconseguir extreure ni un euro. Han fugit amb un vehicle i, de moment, no se n'ha sabut res més. Els fets, com dèiem, han tingut llocs a quarts de 4 de la matinada i un veí de Sant Antoni ha alertat al 112 que hi havia uns homes al banc de Sabadell de l'Avinguda Catalunya de Sant Antoni amb actitud sospitosa i poc després és quan s'ha produït l'explosió. En aquests moments, segons informa el diari de Girona, els Mossos d'Esquadra busquen els lladres i estan també cercant imatges de càmeres de vigilància de la zona i properes per intentar localitzar-los. A banda, la policia científica també està recollint vestigis en aquesta zona. Hem d'explicar, per últim, que aquest tipus de robatori feia temps que no es donava a la província de Girona. Així com el 2017 i el 2018 sí que va haver-hi alguns casos en poblacions com Riu de Llots, Platja d'Aro, l'Estertit Blanes o de la selva, des d'aleshores no s'havia produït aquest modus operandi en cap altre robatori en, en entitats bancàries. Seguirem informant en els propers dies del que succeixi, si acaben eh, enxampant aquests lladres que, malgrat aquesta forta explosió i aquests desperfectes que han creat el, en aquest banc Sabadell de l'Avinguda Catalunya de Sant Antoni de Calonge, no s'han emportat eh, cap botí. I Després d'aquestes dues informacions de caràcter comarcal, una que ens ha agafat més a prop, com és la de Montras i aquesta darrera que ha tingut lloc aquesta matinada a Sant Antoni de Calonge, tancarem aquest informatiu d'avui dimarts, posant-nos en contacte amb el Museu del Sur. En aquest cas tenim al costat l't al costat de la línia telefònica a la Laura Requena. Bon dia, Laura. Hola bon dia. Doncs la veritat és que ens posem en contacte amb vosaltres perquè ara, en aquesta setmana la veritat és que teniu doncs, l'agenda plena d'activitats, una doncs, que s'anirà repetint al llarg d'aquesta setmana des d'avui dimarts i després també de cara al cap de setmana també teniu un parell de propostes diferents. Laura, comencem per les d'aquesta setmana, les que comencen avui, com dèiem, avui dimarts a la tarda. En aquest cas, una activitat que heu anat fent al llarg dels darrers anys i que us ha portat molt d'èxit. Ens estem referint a aquest Cluedo, explique'ns com enfronteu aquesta nova edició d'aquest Cluedo Que s'anirà repetint al llarg de, de diversos dies Sí, la veritat és que és una activitat que va enfocada doncs, a, a joves I també a famílies amb, amb nanos doncs, de 14-15 anys uh -huh. I sempre ha agradat molt eh? El que passa que aquesta vegada hem fet una versió diferent No és una versió, diguéssim, Cluedo en viu que tindria aquestes cometes, sinó que aquesta vegada és un cluedó per lliure, diguéssim. Uh -huh. És un cluedó adaptat a, a, a bueno, aquesta nova normalitat que tenim a, i per tant, doncs, es pot fer molt tranquil·lament sense suport uh, físic, per tant, i sense, sense entrevistar, diguéssim, els diferents implicats en, en, el, en el cas. Uh -huh. Heu hagut d'adaptar, no? Com s'ha anat fent, doncs, en, en el dia a dia de, de, de tot el... De, de, de, tot el, de tot nosaltres, no?, de, de totes les eh, coses que fem, i també heu adaptat aquesta, aquest Cluedo eh, amb certes eh, restriccions, no?, també per complir la normativa. Sí, de fet, el Cluedo ja era una activitat que es feia per grupets, per tant, això ja ens ha bé, perquè s'ha de fer com a màxim 3-4 persones, perquè uh -huh. sigui prou prou àgil i aquesta vegada doncs eh, es va a través de les diferents vítrines eh, que es troben pel museu, buscant pistes buscant eh, els, els, les històries dels implicats, el seu recorregut, la seva la seva trama en aquest cas i, i bueno, doncs intentant això, que no hi hagi molta gent que coincideixi que la gent es pugui sentir tranquils, que no estan en plans eh, aglomeracions Uh, i bueno, és, és fàcil d'adaptar de fet, eh? aquests, aquests tipus de jocs, mm -hmm. la veritat és que són, són divertits i, i ara ens estan anant molt bé en aquest context mm -hmm. Aquesta activitat doncs, la fareu aquesta setmana la, la veritat és que la feu durant tota la setmana suposo que també doncs, amb aquesta percepció que ja ens deies tu, de grups reduïts, que ja ho fèieu abans, però que per intentar doncs, també donar més, més cabuda a més, més persones, doncs ho feu cada dia, d'aquesta no? setmana des d'avui dimarts fins fins divendres Sí, eh, ens hem organitzat de manera que tenim eh, una setmana oferim aquest cloador per lliure i una altra setmana oferim una gimcana eh, diguéssim més familiar per... per eh, criatures una mica més petitones i mm -hmm. per tant és d'aquest dimarts fins al divendres en aquest cas, a partir de les 6 aproximadament i podem venir una miqueta més tard eh? uh, a fer-ho per lliure, així esglaonadament es van entrant en els grups i van fent les activitats que els hi estan proposant per tal de resoldre el cas um, mm -hmm. és uh, a setmanes alternatives, per tant durant tot el mes de juliol es podran anar fent si, si es consulta la nostra agenda o l'agenda municipal i durant el mes d'agost també ho tindrem programat Perfecte, doncs aquesta aquesta, aquesta proposta que ens porta al Museu del Sur és una de, de les destacades d'aquesta setmana que tindreu com ens ha la Laura, doncs durant tot aquest mes de juliol en una setmana, doncs aquest goleador i una setmana eh, aquesta activitat més eh, per a un públic més infantil i doncs ho podeu anar alternant una o l'altra i d'altra banda eh, recordem també que per aquesta activitat com per les que comentarem a continuació eh, això sí, s'ha de suposar que s'ha de reservar, no? S'ha de fer cita prèvia en aquest cas. Sí, fem les activitats uh, sempre reservant perquè si tenim més control de les persones que entren, de la quantitat de gent per no passar-nos d'aforaments uh -huh. i bé, doncs com que és uh, amb el preu de l'entrada per tant, podem fer el Cloedo i un cop acaben, doncs es poden visitar la resta del museu per lliure. Uh -huh. De cara al cap de setmana, Laura, doncs també recupereu una altra activitat que podríem dir que és recorrent del museu, en aquest cas no, no es fa ben bé el Museu de Suros, sinó a la Torre de Guaita. Sí, el dia 11 tenim una activitat que s'englava dins d'una acció conjunta de diferents municipis. Està organitzada per el Consell Comarcal del Baix Empordà i es diu l'Empordà Medieval uh -huh. i llavors eh, en el nostre cas la, diguéssim el patrimoni medieval que, que es pot eh, comunicar és el de Sant Sebastià la Torre de Guaita i per tant doncs, cada any intentem fer-hi alguna activitat divertida eh, que sigui inclusiva que sigui eh, adaptada a famílies i en aquest cas fem una, una activitat força interessant que és nova que l'estrenarem aquest dissabte i que es diu els secrets del vigilant de la Torre de guaita. Si sí, el vigilant era una, una persona que tenia unes qualitats específiques i intentarem donc a través dels diferents uh, Uh, bueno, les famílies que vagin vinguent doncs, descobrir quins són aquests secrets i, i és una activitat que és molt, molt, molt activa i que pretén doncs, que tothom, des dels més grans fins els més petits uh, passi una estona divertida. Perfecte, doncs aquesta activitat de dissabte a les, a les 7 de la tarda, també doncs uh, cal reserva prèvia Podeu trucar al 972 30 78 25. I per últim, per acabar la setmana, una setmana plena d'activitats, doncs, eh, tenim també una excursió que va lligada amb una exposició que es pot visitar al, al Museu del Surú des de fa uns quants dies i encara en queden uns quants més. Sí, el diumenge, el dia 12, a les 10 del matí, farem una excursió per reconeixer els ocells del sud i l'entorn mediterrani, que és el mateix títol que té l'exposició temporal que durarà fins al dia 29 de, de juliol. Uh -huh. I doncs una mica és per conèixer quin és la, la, les activitats, quina és la funció dels naturalistes, no? El, el, la nostra exposició Uh, el que l'hagi visitat o el que no l'hagi visitat, hi ha un seguit d'il·lustracions, de pintures a l'oli, a l'aquarela, i ens parlen dels ocells que trobem en el nostre entorn. Uh, però la figura, diguéssim, que ens dona el, el, el lligam de tot això que, que anirem explicant al llarg de l'exposició és el naturalista, que és aquesta persona que surt a bosc i a, a través de l'observació, el dibuix, doncs eh, té aquesta funció de eh, documentar tot allò que, que va veient al seu entorn. I per tant, en aquesta excursió intentarem doncs, fer una mica de naturalistes amb en Jaume Ramalat i en Sergi del Rio que són els protagonistes d'aquesta activitat. Uh -huh. I jo crec que pot ser molt interessant, eh, perquè ells tenen un punt de vista de l'entorn que és molt... Uh, bueno, és, és interessant de conèixer i és, és molt enriquidor, la veritat. Uh -huh. Perfecte, doncs aquesta és uh, l'activitat de diumenge, uh, En la l'agenda hi ha el punt de trobada a través de les coordenades, que això si es posa al Google Maps suposo que deu ser fàcil de, de trobar, no sé sí, si sí. més difícil és d'explicar. Ah, sí, sense, bueno, el, el que es vulgui inscriure, a part de, de trucar-nos, també... Uh, es pot informar del punt de trobada i mm. de bueno, com, com ho farem per fer l'excursió. En principi és una activitat senzilla, la dificultat és baixa, eh? hi, ha, hi ha una estona de caminar, dura més o menys tot el matí, dues hores aproximadament, i no, no, és, no és difícil de trobar el punt de trobada, però sí que s'ha d'explicar una mica, mm. perquè com que anem enmig de bosc, doncs és una mica entrelligat, diguéssim, mm -hmm. d'arribar-hi fins allà. Doncs, en tot cas, si voleu més informació, com hem dit abans, teniu el telèfon del Museu del Suro per trucar-hi, per doncs, fer la vostra reserva i també doncs, per saber una miqueta més de detalls eh, al voltant de, del punt de, de trobada. Per últim, eh, dissabte també torna a haver-hi eh, aquesta activitat que ja vam comentar la setmana passada, que es farà doncs, durant tot aquest mes de juliol i fins al primer cap de setmana d'agost, de, de l'arbre al tap i del tap a la taula. Eh? Eh, Laura? Sí, de fet, de cas la setmana vinent encara queda alguna plaça si algú s'anima a participar i aquest ha sigut el primer cap de setmana que l'hem fet, sí. ha anat molt i molt bé, ha agradat moltíssim i la veritat és que, és bueno, pels que som amants del sur, diguéssim, és una actitud molt, molt divertida, molt de contacte amb la naturalesa, perquè veure com s'extreu el sur de l'arbre és tot un espectacle, la veritat. Uh -huh. ja ens apuntava l'Anna Bel, que, que la veritat que, que, que aquest any, amb aquestes pluges del mes de juny, doncs, ja havia vingut bé, eh, en aquest sentit, que s'hagi hagut de retardar una miqueta aquesta, aquesta activitat, també doncs, per, per, el, per, el propi, per la pròpia pèl·la, eh, que anirà també molt bé, segons ens comentava eh, la Bel, per tant, doncs, aquesta, aquesta activitat que tindreu doncs tots aquests caps de setmana fins 8 i 2 d'agost, doncs encara tindreu temps de, de fer aquesta activitat, fent doncs aquesta reserva prèvia, com hem dit a, a través del telèfon de, del Museu del Suri, sinó també enviant un correu en aquest cas a info arroba Laura, moltes gràcies, hem repasat totes aquestes activitats d'aquesta setmana per la setmana que ve doncs ja tornarem a, a contactar, en aquest cas per posar més detalls sobre aquesta gincama familiar que ja ens uh, anunciaves, d'acord? Molt bé, perfecte. Moltes gràcies, Laura. A vosaltres. Doncs amb aquesta conversa tanquem aquest informatiu d'avui dimarts 7 de juliol. Us recordem que a continuació tota la informació passa per radiopalafrugell.cat, també per les nostres xarxes socials. Ens trobareu a Facebook, Twitter, Instagram i també al canal de notícies